Irun eta urnietako ITB edo ipligaioen azterketa tekniko ofiziala egiteko zentroetako, irurogei langiletatik berrogeita bat greban dira ekainaren amabostaz gerostik eta orain honetan matxoaren irua bitartean greban segitzea erabaki dute. 2000 hamaikaz gerostik lan itzarmen berria izenpetu gabe daude. Orain gonetan enpresak langileen aldarrikapenako onartzeko prest dagoela esan, baina ez duela lan itzarmen berririk izenpetzen salatu du langileen batzordeak. Ela sindikatuko kideek salatzen dute gainera, krisia profitatzen dutela, etekin ekonomikoak lortzeko. Claro, krisis asuntoakin, enpresan edute aprovechatu hortaz, eta claro, gure, eso, gure sektorian ez dago lako krisis, eta eh, azkanean, beharri gorrezkoa da, prebizioakotxia ipasatzia, Eta, grado, denakotxia datatena, pas, azkenian pasein gerdote, ez, redizioi, eta, bueno, guztien dugu diru asko atatzen dutena. Eta, enpresan nahi du, bidatzen du segurtasunan, bidatze barrian, pues, bidatzen dute, pues, diru nasundan. Ez, enpresaba privatuak esela, ez. Sortzi jabete dan amatzete greban, urnietan ez dute zerbitzurik ematen eta irunen zerbitzu minimoetan dira astelenetik ostiralera. Irungo ITB zentroko zuzendaria, Alfonso Artola, Gipuzkoa eta Nafarroako TUB Reilan enpresako kudeatzaia da. Eta egoera gutxi barru jasanezina izanen dela onartzen du las que más está notando el unas sobre, La una sobre de... ari centroak, las carga diren zentroak ko esun las arzizu dira ingurukoak puntuna kosa lasitu es de urneta kontuan hartu beharda urnietata ingurungo zentroek 50 langile bituztela las de dones tebe y arzizu tiene en torno a 10 trabak arzizu ta dones tebeak amar bera seziña guztia bere gainhartu de absorberto el trabajo que que genera estado situbes Anileleek eusko jaurlaritzai galdegin diote lan gatazka honetan esku hartu dezala, izan ere zerbitzua erakunde honek esleitu dio Tubreiland Braland Iberika enpresari.